A, a, a, illetőleg a felújításokat, a felújításokat, a felújításokat, a a felújításokat, a hogy úgy felújításokat, a felújításokat, hogy hogy a felújításokat, a korábbi a felújításokat, a felújításokat, a felújításokat, a felújításokat, a a a felújításokat, a a a Egyébként a találhatók, a a kuton egyesztékkel, a tervényei tervényei oldalon megfizetéssel, elállás szemmagdák, véletlen és tárhelyi minden megtalálható a jezdezők a tárhelyi törvényben. Kuton kettek, szolgálatokat, tervén szolgálatokat, Érték a vagyonítszik szervezeték. Ki kell indulni, szolgálta, a az egyetlen folyából, állandó a szövegat, amelyet átszabályozott, átszabályozástól szóló, át megállapításhoz rendelkezései a vagyunk szervezés, és pontosan megvalója egyetlen, szent hatálomban. a hátték a fejletten 23-as fordaló óban is a Ez nagyon jó hételes tudni kivénye a bának azt a kérdés, hogy ugye bának az a bának a az elállás jövdának fejlőben kicsit a van szó szóval, és minden körülbelül össze többikről, de foglalkozunk már a omadéktől és is hogy ilyeneket nem lehet a megfaladókát dobrý je éppen azért aby ki, to všechno tak rá tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak a tak tak akkor a tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak van hitel, van körösszön, beszél, hüvetési módazatok. Hát kérdénk szépen megint, hogy annyit tudok mondani, annyit tudok mondani, hogy de én egy megintem lehetnek valami információ, hogy a hüvetési módozatok közül a rászámolási utalmány és a tervetési hüvetés meg fog tűni. Egyébként felször kívült utat, ez ilyen szabály, betű szabály, és helyette a csekkel történő fizetésnek A A tehát a magát a lényeget a van azok a határidő a mekszüly, a legtöbb a terveződőnek a, az, a energy, akár, öröt, a, a következő, milyen a dolgok, a dolgok, a dolgok, a dolgok, a dolgok, a dolgok, a dolgok, a a dolgok, a dolgok, a dolgok, a dolgok, a a a dolgok, a a Végeztelő munkantabályik is, mert kollégáim ezt a tájékokatban által önkül azon, amikor valaki a szegyre fogja el azt, hogy övelyemegyel állított a munkantabályokat. 26. Vállalkozás tálalmazott egy szeciális a megtalálható konfliktat a könyvben, a speciális szabályok a különböző tehát a termedési, útisíti,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 Két dolog megíten fel a figyelmet a Az egyik dolog az, hogy amit említettem a az edetőben, a 28 a a kötelező közvérenakcióval e, rendelkező szervődéseknek ez a jellege megfogítani. Tehát nem állítan, Többé, a állítám, nem lesz, a szervező nem le szervező nem le szervező szervődéterméket, hogy e, És hogy a a törvényes fizetés egy életményesítése között köszönhető. Tehát hiába kötelező jogszabály, a jelenlégi fogva a költés fizetés, a jelenlégi akkor, tehát kötelező főszabály szerint, tehát akkor, a parlamentetben, hogyha a választószolgálatokat finanszírozása részben, vagy egyébként állami költészéből történik, 29. biztosítási elvét, általános szabályai, biztosített eszemét, személy nem változott, valahogy egyre. 30 törzsöntervől is 60% bél-hasonbérve, ideigszen a szabály, pontot, amit megtalálható. Nem tudok ki hozzátani. Azt talán, hogy a, a hasonbérlet esetén itt nem kell elmondani a haszontérzéjelek jogi szakértőket, mert itt nem kell a mindenről beszélni, ez az utolsó téztálítás. Viszont az utolsó jelim, hogy a hogy haszontérzéjelek a bennem a szellemek, a fenntérők, a hogy a szellemek, a fenntérők, a fenntérők, a fenntérők, a a fenntérők, a fenntérők, a fenntérők, a fenntérők, a fenntérők, a fenntérők, de a szemzárni nagy a területen, akár ide, akár lehet, hogy hogy a területen, de a területen, akár oda, akár ide, maradni. Aztán, a kisüket át, a nagyot, vagy a közöttük, vagy a közöttük, vagy a közöttük, vagy a közöttük, vagy a közöttük, vagy a a közöttük, vagy a közöttük, vagy a a közöttük, vagy a a itt az életesemben tehát fokilati tanulnió ebből következő értékfakult funkcióit következő a változó rész a A es keresztény és szállóként viszontítási A keresztény az általános törényben a szállóként jogviszonyt a kezdetben megszállalható. Ezt a haszúbírati jogviszonyt annyi tudok így említettem a közülkigyét járművek bérlete, egységes bérlete, üzletes, részegek szelművő tudományítéssel megfűzhetünk. Itt gyakorlatilag a lézik feldőjét kell elmondani. Itt is azt ajánlom, hogy legyen legyen szene van, haszolítsuk össze a hatónk bérletet. Általános szavályban hát lézik, hátának szavályban. És akkor fejlesztem ki. Hát kérdeztük a legnyit.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 Tehát ezzel hogy egy olyan a szájában menni, hogy ne álljon a végét, ugye, a fényt a a szájában. És nagyon jó a a a a a a történetre a A a akkor a eh, tárgyakat, mm, ezekben <omedical animal reconstruction> uh, a multiple, a tárgyakon kívül, ezekben a tárgyakon a tárgyakon a tárgyakon kívül, ezekben a tárgyakon a tárgyakon kívül, a a a a ez a két személy, de ez a két személy, de ez a két személy, de ez a két személy, de ez a két személy, de ez a de ez a két a két a két de ez a két a két személy, de ez a de ez a két személy, a de a két a a a a a a a a ha a vállalniak, akkor hozzá kell venni, hogy mi nem lesz ide állam, a díjcserebeli biztos hogy a bizonyos a lehetőség a legtöbb a díjcserebeli foglalat, ha jók a vállalniak, hogy azért a díjcserebeli foglalat, ha jók a a díjcserebeli foglalat, ha jók a vállalniak, akkor a díjcserebeli foglalat, a vállalniak, akkor azért a díjcserebeli a vállalniak, akkor a díjcserebeli foglalat, és a szereti állatot tehát nem az a szilmákat és azt mondják, hogy úgy kéne megtanulni, hogy a ország, vagy a Úgy kérdezni megtanulni, hogy minden területet az ember, hogy fejlő az ország, vagy ki 45 Milyen esetben lehet? Milyen esetben nem lehet. Az Nem Megmérjük azt, hogy az egyiknek maximálisan az időtartalmat. Hárodillak. A a az és akkor annak áll a mi országunkban, hogy ez a kör alapul áll, azoknak, akik azoknak a a körökben élnek, akik a körökben a körökben alkotmányt, akik a körökben élnek, akik a a körökben élnek, akik a a körökben a körökben élnek, akkor a körökben élnek, akik a körökben élnek, akik a a tehát ez a fokszám, ugye? Nyomány, de gondolj egy jó fokszám, de az hogy az a az hát a nagyobb fokszámra. Jó, a az utolsó darab. És az utolsó darab. És az És az hogy az utolsó darab. az utolsó darab. És az utolsó darab. És az utolsó darab. És az utolsó darab. És az utolsó darab. hogy az a darab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 de a ki állampolgák csak a ugye, az lehet a vezetője, és mindjárt polgája, hogy gyógyítanak a de mindig is a a felelősség, a benne a felelősség, a felelősség, a felelősség, a a felelősség, a a felelősség, a felelősség, a a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a felelősség, a a felelősség, a felelősség, a a a de hogy a szükségünkben ne van bevessz, itt a itt az említett az kezvetmények, szükségtel tervezmények, hogy jönnek csinálni, hogy egy táblázatot, hogy ne keverjük össze, tehát hogy szerepeljük saját, meg ezzel azzal, az az, hogy ne legyen bele És még felhívom a figyelmet, amit meg a szükségünk álva hogy a szaládi érti el, a tervészségünknál hogy így keverjük az állampolgásáról, ha miután már, miután ez már a, vérelem, ez hogy amikor a 18. Életi, életi az a lényeletet, egy másik ember, hogy és ember, hogy az ember, hogy az ember, a az ember, hogy az a hogy az a hogy az ember, hogy az ember, hogy az ember, hogy az az ember, a az ember, hogy az hogy hogy hogy E, akkor válaszol, hogy ő a magyar állapolgára, ezáltal mindig, a Akkor 15 nem hamarad, lehetőségem arra, ugye egy évig, hogy válaszolom, hogy a magyar vagy amerikai állapolgára. Ezért hogy A, ez a jó. Ilyen meggyertető életem, ugye csak így hogy ilyen speciális, hogy a fajta életi a, a jogtorákat, ezzel a készáltó általában búztatott a segítólási kívüta. Egyébként egy Merkel, lehet, hogy fel, a tudsz, hogy meg kell tanulni a lehetőségkával a találkozatot el, az a videóban soran, amilyen rossz emlékeztetem őrnek. Kipomadni irányba, a fesett, meg te Az alkotmányolni működtetek, tehát egy két-két része van a jogjánélet és az az világban, kiforban, a népeket is a természet. Hát a meg. Az a világ, romanak is A második. A jobb forrás. Ráfogása, és a rendszerként való támogatásra, tehát a roppalási rendszert való támogatásra. És végül a roppalási forum társadalom politikai kérdésben fogom A forrású köznapi értelme az elkehetni azt a tűzőt, amelyből a jogforrások elmények. Nem tudja a gondolni, ilyesként ugyanaz kismétű meg, mint a jogjárményző felvált. Akkor, hogy van a külső, belső, a materiális és a laphozmányi telfobá. Látod, hogy ezzel alkotmányi szempontból semmire sem működik. Ennél tovább akar venni a második telfobás, amikor Kovács is fák uteltak a magyar kiadalomban, de ez egyetlen kapadjuk alkotmányunkát, amelyik felpróbálták a jó, hogy azt mondta, hogy nem tudom megmondani a pontosan, hogy mi az a jogkorás, de épp ezért a leggé jogvaráti rendszer jogkorátra tekinti. Tehát, hogy mondd egy nagy baroszok fölmondatot, mint egy definciót, ami nem utána megtanulni. a lényeg az, hogy elkező, hogy jogkorázat szekintem a jogalkozó szerveket, azok hatáskörét, a jogszabályok érvényesztéket, hatályoszágát, különöztetésének, természetéket, csak egy hitát mindent a megalapulással, ami megvan. A lényeg az, hogy a kormányziklán felfogása egy mennyiségi felfogás. Tehát nem minőségűen akarja megmondani, hogy mi az a jogkoráz, hanem mennyiségűen úgy, hogy minden, ami egyáltalán lehet, akkor az a jönek Na ezzel nyilvánvaló, hogy Szovács István helyszíterit elvágyni a dolgézsítógót, és itt a szantkép mintább a kisztétel álláspontát fogadja el, ezzel a harmadik oklát a jogkoráccal, a kisztétel A fogalmának három ellenben van, azt mondja, hogy a jogkorát nem más, mint alkotmány alkotmányi felhatalmazással. ez az eskét alkotmányi felhúzászott állami szervek, ez a magyarit tartani jelen, normány ez a harmadik sziváig. Jó, tehát különleges alkotmányos felhatalmazása a felhúzászott állami szervek, normányos sziváig. Ezek az annyit kell lépni, hogy a különleges alkotmányos felhatalmazás, az két dolgot jelent. Az egyik az, hogy meg kell jelölni konképpen a szervezet alkotmányba, tehát azt kell mondani, hogy utáni a miniszteltanás. Másrészt viszont konkrétan meg kell jelölni az általapodott jogszabály. szabály. Tehát ez úgy van, hogy ebben a veszetben, hogy a miniszteltanási rendele... és ilyen, ilyenkor Mert az nem jobb, erről akkor. Érztük a különleges látom egy káltalának Tehát ott így van a kutya hogy de az alkotmány ott kell lenni, hogy úgy és akkor azt az alkotmány így szállt, hogy egy jogtabály, csak a rendeletre fordhatja a határozatmányban. Ezért egy feladat. Ezért? A határozat A csak egy normatívás. Na, Ez a lehetőbb, hogy ott a tervet, és az általapodott jogszabály csontból megfelelődött az alkotmányban. Az, hogy állami szerv, az azt jelenti, hogy a régi időben ugye a nem állami szerv, például a szakszervezeti unió már tett jogszabály, hát ez a, a korlátozás, ugye nem jó fér, de állunk, a nem ér, hogy az a szakszervezeti szerv, a normació pedig szerint már semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi a semmi a semmi semmi semmi a semmi a semmi semmi semmi a semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi majd nem a az mi hogy, hogy nem hogy Na, jó. a a kis munkában mindig nagyon sok mindig nagyon hogy mindig nagyon nagyon hogy a mert egyszer nem tudja látni az összes álomítaladatot, Ugye akkor ha többszer látsa el, akkor a káros megennyúteni őt valamit a kell Aztán, hogy a nap, és, ilyen kell elérni. Általában benne szokott előre a tanfélelők, és hogy ez ilyen aljának különböző elvé vannak, ugye ez egy kövítmertes, ilyen alapjának, ilyeneket melyeket az alapjának, az a is törvény igyak első. Magat a mert az altan bennyi oktavág ember felkészített a magat Aztán... Egy az utókodottat, az előbb. az aztán... Hát, hogy nem, mert van ahol a nőreget, van, ahol ugye nincs, nemröket, az más, nem, nem jó és az is a olyan is nem tudja, hogy hogyan a akkor hogy a nagyobb hm. részükben a kapcsolatban, ugye azt kell szakmai hogy az alkotmányi fejlődése során háromfajta koncepció alakul Emlékszünk erre valami Mi Az első koncepció ugye, van a angol koncepció, van a francia és van a lényfoszta. Nagyon lényeges, hogy a francia a koncepció szerint megkülönbethetünk meg úgy érdelem, hogy a jó a az angol koncepció lényege az, hogy ami egyszer már törvényt a kapott, a továbbra is törvényben törvény. a szabályozni. Ami egyszer törvény, összeféleket az, amire a kapott, a továbbra is törvényben kell törvény. lényegy, hogy tehát igen, amit kár a végrehajtó hatalom a mert csak nagyobb kívánk. A francia az a hogy a a de a halad a A a hogy minden általános magatartási szabály, minden általános magatartási szabály, szabály törvényben kell, kell A annak a törvényben kell visszaregetni a tünepenére de van egy damon, a projektben, de ez a nem csak egy egy baj, ami a csapatra is hat. a pont itt jön már, mert a szabályokodnak alapból, egy ütemterv szabályozása volt, nem csak. Valójában egy a scope management, mi lézette a legalap alapítása, mindezt a ragítástól, a programozási táblány, restauráció, tervezésben. Hát ez itt van a a potenciópai, bárca tervei voltak, de tévé riport, maga pedig, a az a, a, a, a kommunikáció a törvényalkotás és a rendőleti jogalkotás elválasztja egymástól, és a légi a dolognak, hogy a törvényi jogalkotás nem mehet be a rendőleti jogalkotás előtt a mi volt, de a mi a mi volt, de elvileg a a mi de a mi volt. És a mi volt, de elvileg a mi volt. a a a de az a lényeg a Németország koncepciónak, hogy amit szép a törnyújtási rendelkarkozáson a rendelkarkozáson a rendelkarkozáson, és azt mondja, hogy a Németország koncepcióval a törnyújtás szereghez tartó, hogy az, ami a tálampoltányos javagyonával is szereghez tartó, ami majd eljúdni áll, hogy mondanánk, hogy amit egy látolványi Ez a Németország koncepcióval törnyújtás rendelkarkozáson. Tehát kiegyen jelzik, ezt körülbelül kicsit a a lényeg a az, hogy a Német úgyreztár a konzertszió egy német törvényodás a rendeletalkotákkal elrabolhat rendletet. Tehát átlált rendeleti jogtját, Tehát, hogy a Német arra mennyi, egy Német úgyreztár a itt olyan, hogy a korábban mennyi, ugye, a rendeletalkotás törvényedben jól van. A francia konzertszió lényeg az hogy a francia törvényodás nem mehet rá rendeletalmi felszíteni. Milyen valzáig úgy, így a magasabbok is a de a szemekre szól. a szemekre a szemekre szól. a szemekre szól. a szemekre szól. a szemekre szól. a Hát már ezeket hittyel, vagyis, nem azok, amelyek szinte lecsapottak, de ezek olyan dolgok, amelyek szinte az a szépség kapor, így el sem Ez úgy hogy nem hogy a kaporban gyúrta, a minden egyes 60 bajnokra, 80 tehát egyébként beszélni, de inkább a socialista a megfokásodásra jelentkező a német oszlási közöve vagyunk. Tehát türi, tehát a németekében az a lényeg volt, hogy precízen meghatározott a bővényodáskatát körét, de ez jóval tűzzebb, mint a transzia, illetve a, tehát az első transzia, hogy precízegek, és az angol tárfolt ez jóval így a házban, hogyha ti olyan, a munkákon, így tehát ez nem hogy a házban, hogy kialakult a kialakult a a de ez a francia szíma, Itt van a hotár, itt a így híve a a a felvonulás, hogy a hogy a felvonulás, hogy a hogy a felvonulás, hogy a felvonulás, a felvonulás, hogy a másik koncepció a német, a német, a német, a a de itt van a a német, a német, a a német, a a német, a német, a a német, a német, a német, a a és a Németországban is abban keresik, hogy a rendeltarkotász negyen úgy a történik a jövökére, a transziát másképp gondolkoznak, azt mondják, hogy a hatalom a a a hogy te látod, a nem akkor tiszti-tiszti, hogy tessze jövessére a törvényokat szeretve a És a törvényokat szeretve, azok te történik a viszony, hogy mereg zárt határon. a Azért látjuk, hogy a parlamentet nem ugyan kell történik a én határól. De ezt megfelel a parlamentági történik a jó? Jövőség, a tovább ilyen hallgatjuk, mint hogy törvénnyi rendelenti A törvénnyi jó alkotásra azt kell küzdeni, hogy ezek a törvénnyi oldási tárza, de beszéljük, hogy minél ez a törvénnyi A, kizáról, a és ott még delegálás útján tűz, lehetőség nem szörvényű szabályzára tartanak. Tehát ott figyelő a szörvényű a delegálás a nagyobb fokasség a a ilyen kifutat különböztetek is. először is, az egy származékot rendben tartokát. Eredet és származékot rendeltart. az a fején, hogy ilyen Magyarországon már szív. Tehát a megkördeztetünk, hogy nem tudok én. Akkor megkülönöztetjük a rendertartotnak azt a fejét, amely a saját szerre irányult, és amely kifelé ható, Egy például a justiam, ami a saját szervezetre irányul, ez olyan Ugye a házom benni szabályozás a saját szervezet, a nyújtélünk kifelel rendeztet szabályoz, illetve a állam szabályoznak az a külső és A szüldönben, amúgy, hogy alapjának az én egy, három fajta rendeztet különöltöztetünk neki. Ne különöltöztetjük az úgynevezet, szekülden végen, a rétel végen, a szekülden végen, a rétel végen, az úgynevezett a kocka régen szabályoz, ez a rendeztet. Mi is tudjuk? hogy mit jelentenek ezek? <sínt> a sekunda végén, a réteg végén és a konta végén. A sekunda végén, ami azt jelenti, hogy törvény szerinti rendeletalkotás, ami a kérjük, hogy a törvény szabályokból következik az adott rendeletalkotás. mert A részelléken az az jelentő törvény mellett visszabályozás. Tehát itt arról van szó. az azok rendelet nem ellentétes a törvényel. Az azok nem a törvényjel. De nem is következik akkor. Nem ellentétes a törvényel de nem is következik, a nem is azzal. a kontraéken, most itt nyomatékosan arra a figyelmet, hogy felhagyja, nehogy azt, hogy álva nyitják, hogy törvényen sem legyen a ez úgy, az Hát ez ugyanaz, a platízi és a sokfajtas fordítani, ez az ugyanaz törvény magyarul, tehát a kontraéken, Felhatalmazási törvény alakul, ami azt jelenti, hogy a törvény kivétel esetben megengedheti, hogy egy adott helyzet, tényállás esetén a rendelet vele ellentétesen szabályozom társadalmi. Hát a olyan, hogy fontaléken egy szentén mondja azt, hogy Hát... Ha nem De? ha rendetni, akkor... mondjuk hogy... egy a Például érvényeket ennek bemeresszették. Ha a ledomják az atombombát mondjuk, akkor azok esetben a el lehet a és közelhetett, hogy mutatom a módon. Szóval, hogy az De ez azok egyébként, hogy... a ilyen, hogyha atombombát legyen, hogy például... Nagy jobb példa. Tékek a gépkocsiát ember egyébként A háborúban, Montfortitának szóval egyébként. A Montfortitának ugye az ötes vállalkáját és azért a gépkocsia közlek szállítani a hagyja, ezt, hogy... meg a Jó, itt még egyet, a szagásokhoz való viszont itt meg kell jegyezni. egy egyetből. Hát, az, ott a rendszer ki a szakások ezt az életésből nem nem szabad menni állni, ugye a rendelkételni számára őt, az, hogy a törvényhez való viszont alapján hogy minden törvény rontló, törvényfózló és törvényfiegészítő szakások. Törvényfózló, törvényfiegészítő, Törvény azért szokásban. A szokások egy pajáros ügy az a nagy állmények, mert nem a szokásban jött a vály. A nagy különbség az, hogy a törvénytok és a törvény kiegészítés szokásról az olat éppen tiltott. Ez természetes, a jelenség, és az dolgot és a jogszabályi hát itt maradó, és elég elég elég, de volt, a mm -hmm. Hát nem a törvény kiegészítését, a törvény Ez van, mert azért rossz, mert a jóállatúkás szempontjából egyenlő. De a jogi közösségben és hogy a jogi közösségben a jogi a a a a a a a a Hát a jogért elodírját okozza, tehát ezzel ellen mindenképpen fel kell A másik ilyen választékvonalat a szokásokban használják, hogy a bírói terveknek a szokásfoglaló társadalom, mert ma erre bírói a ezt Magyarországon a szentjőművelet Tehát a bírói alkotás használják, mert ezek a Ellenben a más állami terve, főleg a főigazgatási terve, a totál minden héten Tehát valószínűleg. Jó, hogy ez a hogy a két ami az a két Opiel, a hatvönyben az a vízben. A padló mentes formájú, ezért a nyálék a a Ha nem ezért ezért, vagyis főleg ezért, de egyébként egy, Na, a szállodában a szép szállodai, azaz a szép szállodai, azaz a szép a Mótségnyen tanítjuk a napai tagozatot, a kapcsolatot. Amikor valaki parmúja, akkor szokja állni az alkottságból. Érdelem 3.000-ig tudnak csinálni. Most azt e, kifasszikom, hogy legyen, mert saját szóval a múljon, ügyrekeztetik meg hogy a közösszági elnöknek, az A javasitványra a formányi A formányi Tehát, hogyha ha van egy kine, akár visuálisztat meg hogy hol a kajtokat. Ez a kétel a tizenképp, a hatalom megoszágtanak az alkotmányban, ha valaki el kellett akkor minden a köztársasági a volna, és a két oldalműködik. Hát minden a alkot a megtanulni? Félszerű a a Először meg kéne nézni azt, hogy milyen a járjegi kentetnek a termését. Tehát ott van érdelem, hogy a távászat. Hogyan választják? Milyen összeféletletenségi szabályok vannak? Milyen homiló figyelme van? Tehát például az országügyészült, vagy a köztársasági elnök a képviseli a magyar államot. Hogy az országügyészült, a köztársasági elnök a van. államot. Honnan a Ez egy érdekes Mert ezzel már jól el A következő. Vannak úgy a többször hogy elmondom a hogy ha lejjebb nem akkor ott van vannak közös jogosítványok, kiegészítő, szontrávaní volt. Mit értek arra? Közös jogosítványok, olyan jogosítványok, amelyek mondom mind a három fel Mondok egy kérdás és érdekel. Törvénytetben működik. Mind az országban, mind a közös oraz biztosármai Mind a, köz, a, a, a közszársaságának és mind a kormány, ugye kezdeményeket szörni. Ennek tehát a kérdenek közelítani. Tehát mind a lújáz között után. Még rendszer a tegés. A második is, vannak az újra, hogy konkuráló is egy hogy mit például hogy a de, a a is de nem de vagy egy hogy egy darab, a derély, a az hogy hogy a, a nap, tehát, hogy a hogy hogy hogy a hogy hogy van dehát igen, de ha egy mászóhoz fordul, igen, hogy a, is egy egy tehát igazítani a konkuráló jogoszikványokat, akkor tudja a kiegészítésre a, a között És a kiegészítendő, ami azt jelzem, hogy vannak, ahol a halkegymák között, de egyre mert az adott elékenység komplex, hogy mind a három személy közöttel működik. Mondok egy kérdákat a léptekőre. Az, az oltágymínűk a kiemelkedő nemzetközi a kormányiget megtalálod, hogy hogy van a is egy akkor van van és azonban hmm. a második hűnek választott. Ez egy való rához megvédő. Tehát azok, ha nyugod egyenlőre, azért én hiszem a jobb keresztül, ami a vállapot keresztül, hogy azok, hogy a szedetekkel mondjuk be, hogy az országgyi helyet egyenlőre, rához megvédő, rához megvédő szantálni, nem az isteni. Most az lók keresztül, az egy folytos. Még előre, akkor egy olyan folytos, lók késő a ha az dolog, hogy -e a tetszik, a látogatárművek, az a is hogy a nem a tűzítőket, nem a tűzítőket, nem a nem a tűzítőket, nem a tűzítőket, a nem a tűzítőket, a tűzítőket, a a a mert mi a kiemel? Nagyon nagy hogy az, tálások, az cioè cioè cioè cioè cioè well, a wo的话, tablet, aWA, e... quindi, a hogy az egész az A a mert az a, az road, linia, meglio, a, a, a, a, a, a kemény jogosítványok, és az összeesztárgyi ilyen kiszticsági Tehát hogy minden amerikával, valaki hogy a kulitra, voltál a beruhára a sérül előtt. Na A azt érzi, hogy így ezt nagyon alkosan kell megtanulni, hogy minden felképet menjélve, és a felvett járlegi, ami a konkuráló, a kérdési és a közönyi jogosítvá most egy kicsit, ő a -e, ahogy, ahogy, ahogy vagy, hát vagy kicsit hát hogy miért Jó? Nem, hát nem mi a baj. Ezért van sok otthonitás, mert amikor ezt valaki kilúja a kállam, kívüljál, a hírnek állat, De ha van egy ilyen rendszer, ki ír, a belőle egyet kettő, ugye? De akkor mond egy logikus választ, mond egy-két akkor Na a azért hogy a most a hatalom megosztás néhány azért értemes, hogy, megint a a Értelmes ember, hogy a most a azért megint. a gyógyszereket, jogszabály most hogy a hogy Éve, ugye, hogy az ember érdeklő, mivel meg kell tanulni az összes ország elnöke, hogy a rögtön hozva akkor kinevezési jogot, ilyen hogy az a ha hatalom Akkor az volt a másik, hogy az, az, az a az alkotmányt, de ki az hogy miért nem mondja az alkotmányt, hogy, sem azt, hogy jobb rá. Tehát ezeket egyet kell hozni, tehát az ember legyen élelme, hogy ezt a az, agyából, az jó, tehát lefoghatjuk mindent, a olvasnap. Ha még egy, A az alkotmányos bíróság határozott, hogy a holnóságot, mert nekik is kedvenc holnap van, a basztat, felfegyőnek. Tehát, ha akár egy alkotmányos határozott nap vagy soha nem fogok mondani, mert ez már élő alkotmányos, ez már nem olyan, hogy volt, az annak feljegyzés, az általában, a címet, nem tudok úgy megállítani, hogy a ugye az, ami tisztel, volt meg meg de ez a világ, hogy nálam, ez a századatoknak a századatoknak a századatoknak? a a magyar a a századatoknak, a igen. Hát, ki hogy ha te vagy, ha te vagy, ha te vagy, ha a vagy, ha te vagy, ha te vagy, a te vagy, ha te vagy, ha te vagy, ha te a ha vagy, ha te vagy, egy vagy, a te de azért én sajnos a nem a A következő azért a különbség, hogy a a a a a a a a a mondja, a szárgatok modell, azért mondom, hogy melyik ízlő jobb. azért, hogy a hogy a nem elmondják Azért mondom, hogy melyik ízlőn, ami jobb a melyik, ami az államszolgálatok sokkal jobban a a azért mondom, nem mondom hogy a a következő a 13. kétel választó jogi alapjállási kérménynek üdvétük. Na most, erről is ki fogok adni egy 30-20 házat, a következő kérményt. Tehát ezzel fog szerepelni a 16. kétel a 6. a kérménynek üdvétük, és fog a 15. kétel a magyar választási rendszerben fogod a kifán következő. egyszer. A 19. a hatály szörvény szörvény szörvény, jelződési, rendelkezéseit ebben nagyon jó volt állapfőj, és lehet a Na, annyi nagy doldra kell, hogy urányított állapfőjból. Ha itt a 23. a hogy ott a válaszoló szörvény feljelzéseit útjuk hozzáfegyő Az nem is szoktad egy mindenki. A bonyolult a válaszolója feljelződik. Akit én is hogy az így nem nagy tehát, eh, annyi lényeges, hogy csak, hogy ebből tényleg tanulni, hogy ugye a, a, a, volt ez a nem szentváros általán a szentvédesség úgy, hogy általánk közövetve, hogy egyenlő és tisztok. Ezekből ma, tehát a tisztkossága mondja a tisztkossága. A váltalánossága, ezt nagyon gondolom érteni, de nem vagyunk, de a művelőszerű érteni, de egyenlőszerűen. Az általánosságot és az egyenlőszerűséget a 19. század második fele elvédte. Még az úgy már fogalmazott, hogy védetés. Két fok volt az, ami a felhelyes változásában lehetett. És egyenlőség és a közösszegése elvégek, hogy minden a realitív számúlásban. Ez két az egyébként. A közösszegésebb a másik számúlásról megjelenik a házlösszámára létszára. Tehát mikor a korábbi annyi állami létszára vagy égében talassa, amely 40 Tehát 10 a szekélyt az egész legébként a másik lényegesik forradalmi amikor ezt a hátra kaptelmetél, hogy a párményeket. Tehát már nem azért, hogy közvetlenül átszaladnak, mert téged új ismernek, hanem a pár problémát, tehát teljesen mindig tudál a figyelmi terület, a lényeg akarító liberális, amit a szongelmet úgy érthető. És ez a két dolog elviszi magával a közvetlenítége jelvét, mert a pármát a közvetlenítége jelvét, hogyha és elviszi magával az arányutag jelvét, hogy mit jelentek arányuták, vagy az a száma, már fáj, de egyáltalán semmi, olyan hogy ha fájok, meg akkor szorosan kell a a minden akkor a gyógynövénynek a gyógynövénye. ha a akkor ha tehát azt kell látni, hogy a titkosság, az általansága de a közvetettség, a közvetlenység ellen, és a legyenlőség ellen, az, az már teljesen szüntel halott értetői. A rendszerző az után az, az, az hogy a közvetlenség ellen soha nem volt teljesen elhomoza, van, aki még azt mondja, hogy aki másoktól talál, a találkozni. Tehát soha nem is ismertjük el teljesen. Tehát ezt érdemesen látunk, mert a másik nem Na, mennyit az alkotmány, A 16-ot, koltam így a hatott, volt egy Hát, a legfogóbb tétel, aki már megtanul, hogy a hatalom nem rendben a határos a -e, alkotmány kísérjében más útja, és itt az alkotmányt. felügyet Azért a kancsori a szárkából, a, ami írnak az kérdéssel, a románzik. A kancsori kintet, szerint mondom, hogy minden kell figyelni, hogy őket kell hasonlítani a régi, tehát az a egy és a, valgár, ez a fő gondolata a fagyugyeret, hogy a régi a, fűrős, a gyakorolja a nép szuvalitázba elvist összes elvist. A mai az összes kibotja, kínodja, és azt a a A hogy a világos a kormány. Tehát erre legalább Tehát tankőn, ami -e Jó? Tehát ilyen kell metem, hogy, uh, köpelni, ja. a kampányok, hát, a, a, a, a a a táfra, a, táfra, a a táfra, a táfra, a táfra, a, táfra, a, táfra, a táfra. A fizetési mérdeket a közégezik, ezt a jó dolgok, ezt így beszámolodjuk. Ez egy tesszó szóval <haz> a Az arra figyelmet, hogy a hatalmi a százsakének az érdeket tudom megszámolni, itt is könnyen lehet, hogy a vizsgáltozó szóval kérdeződik, hogy milyen a vizsgáltozó többi Tehát ezt így elmondjuk, és el kell gyártani, hogy na akkor mondja meg, legyen tűzlet, kérdezünk, először, kérdezünk, mi, ütjel, feddene, a százsakági hogy mi a legerőszer feddere a nem És ha ez a fejlett egyformán hogy fogja mondani, hogy nem a lidó, hogy ha együtt a akkor mindig ha együtt járunk, akkor mindig együtt járunk. De ha akkor a De De <gül> <gül> Már <gül> ne -e, -e, nem is tudok Majd a holó, volt kellett volna, a a hogy hogy itt,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 jó, én nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, mikor jött egy változás, és visszatérve a jövőben, az már túlművel kezdte. egy változás, és visszatérve a jövőben, az már túlművel kezdte. Amikor jött egy változás, és visszatérve akkor még volt egy túljárás, mert a jövőben Tehát, hogy jó a jövőben, hogy gondoljuk, hogy hogy a jövőben, hogy a jövőben, hogy a jövőben, hogy a a hogy a jövőben, hogy a jövőben, Na, kiderült, tovább. azért a Na, itt a két személy, az az két az egyik személy, Ez egy személy. Aztán a títeni títeni a títeni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 Más, Bondod, e el kérdék, működék, mm. ott keretik, a tanfolyam a részét képviseli, ahol a tanulók a gazdaságos gazdasági alapvető készségeket A tanfolyamot a Magyar Közgazdasági Egyesület szervezte. A a Magyar Közgazdasági Egyesület szervezte. A tanfolyamot a Magyar Közgazdasági a A tehát legyen egy olyan keret, amivel az ember az alkotmányhoz kell támaszkodni, azt kell és az alkotmányhoz kell, hogy olyan az, az a, a jegyzőkönyvben, tehát a tervezett rendes fizikát a tervezett rendes a tervezett rendes tehát a tervezett rendes fizikát a tervezett rendes a tervezett rendes a a a a a és így fenn a nagyon jó a házat, mert a is a kendőben vagyok a járt. Tehát kiviteltető dolog a művészet. Hát főleg az alkotmányban van megtalálva, amiről az alkotmányban szóval megérte az ügyszerben, plusz alapjogi és plusz országjogi szervezetek, és ami a szankvérben való nap megtalálva. A szankvérben való A szankvérben való olyan amit az alkotmányban való hogy a szankvérben való úgy, hogy az a születési idő, a születési hely, a a vagy a születési idő, a születési hely, vagy a születési idő, vagy a születési hely, a a a a a a a következő, na Sziasztok. ez egy nagyon gyenge a minden oldalon Pont hétel. Hol van egy kis a egy egyetlen egy róla, amit a kétfacábbik, a kétfoldal, ez uh, benne van a szabályon, hogy minden szájt szabály honnan meg kell tanulni, hogy a szájt szabályon a hogy a A jobb szabályon meg kell tanulni. Szájt nem, nem. Nem, hogy Nem, nem. a nem. Nem, nem. Nem, nem. A nem. Nem, nem. Nem, nem. A nem. Nem, nem. nem. Nem, Más kétszer is Tehát te érdekes lehet megtanulni, hogy mi van az alkotmány, alkotmányi pont az ügyen. Nagyon érdekes lehet megtanulni, hogy a kezdetekben megkülönböztették az intézkedéseket.